çemët fërvha të thojë qelëm o ulkë gna bahla dorë në disa minuta të shkurta do të flasim mbi një temë e cila ka të bëjë me kontrollin që ja bën şeytani njëriut prilak kontroll por të cilën në shumicën e rasteve neve nuk kena të vëdheshur gjatë jetës tonë të përditëshme, neve kena të bëjnë me punë, në punë në tonë, në raport me Allahun, subhenu të neve, pra edhe Allahun gjellewajnë. Neve edhe njërës i tjerë, Hoxha edhe gjemati, apo gjemati edhe Hoxha, ti edhe familje jote, baba, nana, apo gruja jote, apo fmitë e to. Dhe, Shumë prej sendeve që më varët më shira e Allahu të njëriju është puna asaj se njëriju si është me tjetëri Në hadith, ka ardhë nga Allahu subhanahu atabi Në hadith, hadith këtë si isa, Allahu subhanu atala Ja ka zgjedhë farafisnijës, emrin e vetë Prej Rahim, Rahim dhe me thonë farafisni Apo dhe mitra, qëvët në gjuna rabe, rahim E ka zithë Allahu Jelalat e më në gjuna rabe Pre asaj se Allahu Jelalat qëvët rahim Më shirës Më shirëbërs Pra Allahu Jelle wa Ala Dhe Shetani i malkum Nukon dhe një zëtsitë dhe çanë nga se Allahu Jelle wa Ala Ka qëjtë zëtsinë ati Kurët e dëptë inë në kejde shëjtoni kene dhajitha kur tha shëjtonit është adopt është fshat është adopt mirë po neve e kena pro obligim me njuftë vetëm si njerëzi se qfarë cilësi kemi të adopt kontroli i shëjtonit ndaj neve prej lark në varët prej asaj kur jemi a kryu shëjtonit e ka studiu vite kanë kalu Kër Allahu Gjellala ka kriju njëri unë adhimin Sallallahu alaihi wa sallam Babën tonë, parartësin tonë Adhimin sallallahu alaihi wa sallam E ka kriju dhe iblis e ka vëshgu E Allahu Gjellala në kuran me lache Më në tragonë se një ka thonë Kër kanë pytë me lache Pse krijonë këtë krijes Sa Allahu Gjellala Inni a'lamu ma la ta'lamun Unë e di një gjantë që ju nuk e dini Kanë thornë komentator thonë e di ata se në mesin e juaj është dikush që nuk i bën çejfi atij. Ës i blisi, shejtani, i cili ka ets dhe ka vzhgue. Dhe ky vzhgim i ka shkaktuar ti që ai mbrapa të jetë në fallë kontrusi ndaj njerëzve të cilët nuk i mbështeten Allahut subhaneh Allah, ve te, nuk janë të fuqishëm njerëzit me Allahun xhella ve ala. Kur thëm kontrol o vdëzër, djeni se asë njëni prej njerëzve për pas përgamerit sër Allahu a.s. dhe vdëzërve të ti përgamerit sër Allahu a.s. nuk janë të mbrojtur nga ona shëjtanit. Edhe hoxalartë më tje. Nuk janë njerëzit të mbrojtur. Dhe ne dhe nuk idhim ato momente dhe qasë se kur njeri është në nukatrol dhe ti kur ka efekt të math. Andaj ka ardhë në komentin e kësaj se Kur Allahu Jellaluhu ka kriju Ademin sallallahu alaihi dhe sallam, shejtani ta pa fu be ka shëtit. Dhe ka vzhgju njëriun. Fara se ai është krik ajovf dhe ka pasë është krijes e zbrast. Apo neve kena kemi organe të cilat janë të zbrasta, kemi shfrastina në trupin ton. Në fjesën e min ton kemi shfrastina të ndryshme. Vesh, hund, madje goja kur hapot, shejtani çeshet me njëriun. Njëri duhet me, me mbyl gojen ndase Futën në shejtanat të njerëju dhe kontrodhimi njerëju qenë ka shumë më i letë dhe efektet e lakët të shejtanit ndaj njerëjut kanë në shumë më të mdoja kur njerëju nuk i mbjull të vrima. Ndaj e i futët për mes syve të njerëjut, për mes shikimit, për mes në të gjimit, për mes hapjes e gojes, për mes së një shplastinit që egziston, ma djeve sihrin që e bëjnë ata të dashak, shakqit, shejtanat njerëzi është bashkëpunim bashkëpunim me shejtanët e xhina e bëjnë përmes asaj shpastinë që, që ekzistonte njeriu kur njeriu han edhe peri ndë ka nevojë për sende të ndryshme ata e bëjnë përmes asaj e ti nuk e din se pse ndroi hoxha ndonjëherë pse ndroi talebja pse ndroi nxansi pse ndroi baba pse ndroi nona pse ndroi gruaja subhanallahu pse ndroi fëmia jot ti nuk e din kush e ka në kontroll dhe ndryshojnë ndonjëherë këti parë të njerëzve karakteristikat që i kanë e din se nuk është asë njëri, ndroj njerëzit shpejt, e ti nuk e din. Andem më shoharoni këta. Njën mend të bëjni se, kanë shumë rast e ndikimi i tjesh i madhë. Andesër Allahu a.s. nuk a tregu se, aje është i fshet edhe, e ka frurin e vetë larkë. Pësë është larkë, aje zdo më thonë se zbëndamë. Dhe kontrolë paska. Po, dijen i dhe zërse, ka kontrolë te dikush pas për qendë te dikush ne për qendë te dikush pasat për qend te dikush shtallajt ekse më radh andaj ne vekran daju hadithe ne muhammed sallallahu alaihi wasallam kur sahabet e kan rrehnin prej sahabeve icili kafira ki e kan rre dhe njoni ka maku ata thon latuinu shejtana ala ahikum mos ndihmoni shejtanin ndaj vlaty so sa, sa raste te ndersjellta kur kemi pun me njerze e ndihmojna shejtanin ndëj dhezërve ton e ndihmën e shejtonin ndëj grus ton e ndihmën e shejtonin ndëj familjës ton e ndihmën shejtonin ti ndëj babos ton e ndihmën shejtonin ndëj nanos ton edhe baxhë sebebë që ata me shku në gjehenem edhe baxhë sebebë që ata me boj njëve për të keqe me thonë një fjal të keqe dhe se duhet pa tjetër në raportet e ndërsjanta me zveti që i kemi duhet pa tjetër me pas nërmend Taqtune nuk e shapo dhut me paramendua Nuk e shapo dhut me paramendua Andaj sallallahu aleyhi wa sallam Kërra kanë të dalë Pas namazit të akshamit për e gjamijes Me safijen Radhijallahu anha grune vet Sallallahu aleyhi wa sallam E kom tër pak Nja dy prej sahabëve Kën pa muhametin sallallahu aleyhi wa sallam Së është duke hes me grune vet Dhe ka ardhmare Kan hes pak ma shpejt Dhe ka thën Ala risliku ma ndaluli Inneha safijen Aja safijen E i thaë E duke esme të di kan? E eh, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i tha, nga tras, ddëm, his, të no, jem, "Në nërmena, jose, të rastin se shajtani gjerri min ibn Adem me gjerë të gjakut, shajtani hes në provendat e bivit të Ademit." Do jemun ve tashun normal nga se shpesh tan këto temat për shajtanin, çka është kjo punë? Shpesh tan vëser, dhe, dhe kemi nevojë patjetër se nga se na nuk kena un edhe ti, është edhe një, saher. Na nuk e shohme ata. Arma më e fortë aty është ai që nuk shihet. Andaj edhe aduti mëjë fort i ushtërisë e shëtanit masonëve sot, janë mediat, ato që si nuk shie, ato që rrejnë. Ti nuk e shë kamerën, kuajnë kamera, a ti në qizhënë të hethë. Edhe e ban lojimin qizhdo. Edhe backgroundin e ban qizhdo. Pra paskenen e ban qizhdo. Edhe lojimin e bedhë njerë qizhdo. Qizhdo në dikush. Edhe timingin e kurdojnë ata e bëjnë. يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اشاء اي ذا في سي تي لوي اي تي ازينت شيطانات وشوهنيو ويعنيو كي شوهني عطا لك ساعه دو ممر مسمنه سي جات راهبورتي مع ني ني تيتري دو دو ممر حفته تماض هدرم تماض نزهت تماض باسكو كان ارض ثالثه ثرسه نرفوزه نيريوط نرفوزه نيريوط ازياد اتلا هو دنا زين نيريوط dhe nata nuk bënë më ndo njëriu. As nuk bën me vendos, ala më pak me vendos me përmes asaj dhe të kemi kujdes se me të vërtetë kjo i kushton njeriu tonit. Prandaj, më ngadal pak me raport, më ngjerë. Më ngadal pak. Dhe më më mendu pak më mirë. Dhe të kemi frikë Allahut subhanahu wa taala nga se në momentin që ti largohesh frika Allahu jalla wa ala një fakt me një herë që prezente, në automatisë me një herë që kontrollon së shejtonit. Dini vëlasë se kjo kontrolla shejtanit nuk është vetëm në rastet e imta se kjo kur gjohes është, por kontrolla e shejtanit te njerëzit kamrin në drejthe të, të fabrikimit së indeve. Përmes futjes së akideve të preshta, besimeve të preshta, besimeve të kota, përmes ilmit jo duhur, përmes temave jo duhura, përmes sjellve jo duhura, përmes çëndrimeve jo duhura, shpesh ndodh që shejtani ti përgatit disa njerëz të merr me veti atë kontra në atopi laku. Andaj ju shpik edop që Allahu xhejelalu ka treguar në Kur'an, quli qal insanu dha'if, njeriu është i krijuar midop. Pra kur thashëtan të thëdo, po edhe njeriu është i dopt. Dhe njeriu është i fortëshëm vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Njeriu është i fortëshëm vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala, prandaj duhet të mos pas kujdes. Në jetën tonë përditshme se nuk kena vetëm na on edhe te. Na dha ata. Por edhe njëri i trat Eta Allahu jalaj e rësist në shumits në rastëve Pra i luftën në të nëndryshme të jika pasë Muhamedi Sallallahu alaihi wasallem me jubes him të artë Madhja e dhe probleme të jika pasë muslimant Nëndër madhvugle të mesbunit edhe gruës jenë kanë Zdëherë a kanë e dhe oponente shaitan Present Adha Allahu jalaj më në e përmenë në në në në në në bëdërë të përmenë Shaitan në në më komi të ilë thët Inni akafu Allah rëbbala alamin Shaitan n mos le mend ka ndal me luftuaj ta ndihmojn fenallahu xhelal wala li yakdi allah amran kana mafuula inshallahu ta hasos nje pun e cila ka qenë sos e perfundume e caktuar me nd kader dhe jepsim ta ka ndal batarun wori'an me sifate si dhe me krenesi prerartsi ka ndal kundra muslimanve e shejtani mallkum ka hin dreku i ka pa me laçet 5000 dhe ka dal me jet dhe ka thon inna khafullahu rabbel alamin uni frikohem zotit dobra me ka baje efekt ne vet A i kanëzit njërzit A i wakathon fjalt A i kanëzirat plakun Ka dal iblisin të kurashitet në formën e plakut Edhe a i dhelele në formët ndryshme Ndo njerë është ndoshta në formën e taksistit Nuk e dinti ata Ndo njerë është në formën e këshiltarit Ndo njerë është në formën e zematlijes Par fatë kështë ndo njerë ndodhe dhe në formën e hoqës Ndodhe Ka ethere që kanë ardhë nga sahabetët e pyamenes sallallahu alejhi wasallam se shejtani do të flet në në gjuhën e një njeriu të diçkaje. Kjo është më keq. Dhe kjo është tema për të cilën do të flasim na, për punën e autoritetit. Andaj, nëse një njerëz në shoqëmicën e rastave të vë vllaznit, ju këshilloj se elhamdulillah ai cili vjen xhami ka ardhur për shok sinqeritetit, u kosh shpërblim të Allahut, elhamdulillah. Dieni se sinqeriteti është i gjithë i hajrit, përpos mos e bashko sinqeritetin me naivitetin. Mos e bashko sinqeritetin me naivitetin. Mos gabon me thënë se të gjithë njerëzit janë sikur që mendojunë. Unë po nuk mendoj pse si njerëzit janë çështoj. Jo, e janë. Ka njerëz që janë sikur që nuk bën edhe njerëzve, me uhin e hak njerëzve, më mendoj kështu për njerëzit. E jo, asnjëherë. Po rezerva bëhet pas në një herë. Rezerva bëhet pas në një herë, dhe nuk bën me koni njëri pa sherr, nga se ky pa sherrlëk, ky naivitet, e bën njëri unë që të bëhet viktimë e shejtanit të mëkuam. E bën njëri unë viktimë të epshit vet. Po më ka kërceu a, a bën njëri um viktimë e shkon në xhehenem o vëllaz. A bën njëri um e shkon në xhehenem për një propagandë rrem që dikujt na atje në një zyre ndonjë ku e ka New York an Los Angelesa në Kaliforni ku diku e ka diku ndonjë zyre që i përgatit ai kurthët e vet të vetë për atje. A bën te mëkon pjesa ti xhehenemit. Se në serditë të gjykimit para Allahu xhehenela e gjith ai zinxhir i rinës do t'rregohet. Të Prandaj të feja jon islame ka një mekanizëm që e zinxhir re Allahut, Jibrilit sallallahu alaihi wasallam te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabet e këna, alhamdulillah. Zinxhir e art, zinxhiri i art. Nuk kena nevojë për mendimet e njerëzve për ideja të njerëzve dhe, Ma dhe do të më pas parasyshse kontrolli i shejtanit ndaj njerëzve është shumë i madh. Kontrolli i shejtanit ndaj njerëzve është shumë i madh, madje që ka ndodhur Allahu subhanallahu te kohën kur ka vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtanit më të madh e ka shfrytzuar at rast. Nga sa duk është një sikur me Kon Muhammedin Sallallahu Alejhi Vesellem, sikur mos mekon, ha? Është njëjtë kjo, nuk është njëjtë. Andaj ka shfrytzuar rastin, më um shoh muslimanve. E ka shfrytzuar ose më um shoh muslimanve. Madje saadat, njerëz i zotnit të respektuam prej sahabëve janë dê, vera soy. Jan dê? Pra soy fit, çka vdek Muhammedin Sallallahu Alejhi Vesellem. Dhe sa Allahu Xhelali ka lanë njerëz të cilët do ta tragojin vërtetën deri ditën e Kiametit para kujdes pra s'oj, ndako un kontrolla e lart që e bën shejtani njeriu, atë një teknikë, secila shfrytëzon në kohën e sotme në shkencë, teknika zhvulumë për shejtanin shumë herët. Teknikat zhvulumë për shejtanin shumë herët, të cilat përdoren te njeriu dhe për t'u afruar te shejtani mësonte ndryshom, jeni ndryshom për mës fejtës që kanë holo holovenit dhe tjera që i kam prej festave në to dit dhe qanta që i ka i rritore të veta në fejnë në shëjtonit që janë satanisët e ndryshëm ata dhe i bëjnë kurbanat i dhe komunikojnë më ata dhe përmes të tyre dhe bat ajo punë e kontrolimit të njërë zënë botë Hal <mum> tëra kejfe labisna fit tëra imi lëbusi feptesemna lëbëraja wa khtëlejna fi abusi